Capitolul 2. Dincolo de mintea care gândește Condiția umană pierdută în gândire Marea majoritate a oamenilor își petrec toată viața fiind prizonieri ai limitelor propriilor gânduri. Nu trec niciodată dincolo de acest sentiment, o creație personalizată a gândurilor lor condiționată de trecut. În tine, ca în oricare ființă umană, există o dimensiune a conștiinței mult mai profundă decât gândirea. Este esența a ceea ce ești tu. O putem numi prezență, conștiință necondiționată. În învățăturile antice este Cristul lăuntric sau natura lui Buddha. Găsirea acelei dimensiuni te eliberează și eliberează lumea de suferința pe care o perce prin intermediul micului eu, creația minții tale, centrul preocupărilor tale și cel care-ți conduce viața. Iubirea, bucuria, creativitatea și pacea lăuntrică nu pot fi prezente în viața ta decât exclusiv prin acea dimensiune necondiționată a conștiinței. Dacă poți recunoaște, fie și ocazional, că gândurile care strec prin minte sunt doar simple gânduri, dacă poți fi martor la propriile șabloane mentale-emoționale în timp ce ele acționează, atunci dimensiunea în cauză deja își face apariția sub forma unei conștiințe în care au loc gândurile și emoțiile tale, spațiul lăuntric etern în care se desfășoară conținutul vieții tale. Fluxul gândirii are o inerție enormă, care te poate târâ după el. Fiecare gând pretinde că este extrem de important și vrea să-ți capteze atenția în întregime. Iată o nouă practică spirituală pentru tine. Nu-ți lua gândurile prea în serios. Cât de ușor le este oamenilor să ajungă prizoniere ai propriilor închisori conceptuale. Mintea umană, datorită dorinței sale de cunoaștere, înțelegere și control, crede în mod eronat că opiniile și punctele sale de vedere reprezintă adevărul. Mintea spune, iată cum stau lucrurile. Trebuie să ai o perspectivă mai largă decât propria gândire pentru a-ți da seama că, indiferent cum interpretezi viața ta ori comportamentul altora, indiferent cum judeci o situație, acest lucru nu reprezintă altceva decât un punct de vedere. Realitatea însă este un întreg unificat în care toate piesele sunt interconectate și nimic nu există de unul singur. Gândirea fragmentează realitatea, o taie în felii și bucăți conceptuale. Mintea care gândește este un instrument util și puternic, dar de asemenea te și limitează foarte mult atunci când îți acaparează complet viața, când nu-ți dai seama că reprezintă doar un mic aspect al conștiinței care ești tu. Înțelepciunea nu este un produs al gândirii. Cunoașterea profundă, adică înțelepciunea, ea naștere prin simplul fapt de a acorda cuiva sau unui lucru întreaga ta atenție. Atenția este inteligența primordială, este însăși conștiința. Ea dizolvă barierele create de gândirea conceptuală și, odată cu aceasta, ajuns să înțelegi faptul că nimic nu există în sine sau pentru sine. Atenția unește observatorul și subiectul observației într-un câmp unificat al conștiinței. Este ceea ce vindecă separarea. De câte ori ești cufundat în gândire compulsivă, eviți să percepi ceea ce este. Nu vrei să fii acolo unde ești, aici, în clipa acum. Dogmele, religioase, politice, științifice, se nasc din credința eronată că gândul poate circumscrie realitatea sau adevărul. Dogmele sunt închisori conceptuale colective, iar partea ciudată este că oamenii își iubesc închisoarea, pentru că aceasta le oferă un sentiment de siguranță și un fals sentiment de eu știu. Nimic nu a provocat mai multă suferință omenirii decât dogmele sale. Este adevărat că toate dogmele dispar mai devreme sau mai târziu, deoarece realitatea va dovedi în cele din urmă că ele sunt false. Cu toate acestea, orice dogmă va fi înlocuită de altele. Care este cauza acestei amăgiri? Identificarea cu gândul. Trezirea spirituală este deșteptarea din visul gândirii. Sfera conștiinței este mult mai vastă decât poate cuprinde gândirea. Atunci când nu mai crezi tot ceea ce gândești, treci dincolo de gânduri și vezi că nu ești tu cel care gândește. Mintea trăiește într-o stare de nu e destul și de aceea e întotdeauna lacumă după mai mult. Atunci când te identifici cu mintea, devii plictisit și neliniștit foarte repede. Plictiseala e un semn că mintea e flămândă de noi și noi stimul, de tot mai multă hrană pentru noi gânduri, iar foamea nu este satisfăcută. Atunci când te simți plictisit, poți satisface foamea minții răsfoind o revistă, vorbind la telefon, deschizând televizorul, navigând pe internet, ducându-te la cumpărături sau, și nu este ceva ieșit din comun, transferând sentimentul mental de lipsă și nevoia de mai mult corpului, acesta satisfăcând lipsa prin ingerarea unei cantități mai mari de hrană. Sau poți să fii plictisit și doar să observi ce înseamnă să fii plictisit și neliniștit. Pe măsură ce conștientizezi sentimentul, acesta va fi deodată înconjurat de spațiu și liniște. Mai întâi puțin, dar pe măsură ce spațiul interior se mărește, sentimentul de plictiseală va începe să-și diminueze intensitatea și importanța. Astfel încât, până și plictiseala te poate învăța cine ești și cine nu ești. Descoperi că nu ești o persoană plictisită. Plictiseala e pur și simplu o energie condiționată din interiorul tău. Și nu ești nici supărat, trist sau laș. Plictiseala, supărarea, tristețea sau frica nu sunt ale tale, nu sunt personale. Acestea sunt stări ale minții umane. Ele apar și dispar. Nimic din ceea ce vine sau pleacă nu ești tu. Sunt plictisit. Cine știe asta? Sunt supărat, trist, mi-e frică. Cine știe asta? Tu ești cunoașterea, nu starea care se face cunoscută. Prejudiciul de orice fel înseamnă identificarea cu mintea care gândește, înseamnă că nu mai percep celelalte ființe umane, ci numai propriul punct de vedere referitor la ființa umană. A reduce viața altei ființe umane la un concept este deja o formă de violență. Gândirea care nu este înrădăcinată în conștiință ajunge egoistă și disfuncțională. Inteligența lipsită de înțelepciune este extrem de periculoasă și distructivă. Aceasta este starea mentală a majorității oamenilor. Extensia gândirii sub forma științei și tehnologiei, deși în sine nu este nici bună, nici rea, a devenit distructivă deoarece, mult prea des, gândirea din care s-a născut nu are rădăcini în conștiință. Pasul următor în evoluția umană este transcenderea gândirii. Aceasta este, la momentul actual, sarcina noastră cea mai importantă. Nu înseamnă să nu mai gândim deloc, ci, pur și simplu, să nu ne mai identificăm cu gândirea și să trăim posedați de aceasta. Simte energia corpului tău interior. Zgomotul mental se estompează imediat sau dispare. Simte-o în mâini, în picioare, în abdomen, în piept. Simte viața din tine, viața care animă corpul. În acest fel, corpul va deveni o ușă, ca să spunem așa, către o trăire mai profundă a vieții dincolo de fluctuațiile emoțiilor și gândirii. În tine se găsește o vitalitate pe care o poți simți cu toată ființa ta, nu doar cu mintea. Fiecare celulă este vie într-un mod în care nu trebuie să gândești. Și totuși, în starea aceea, dacă este nevoie de gândire pentru un scop practic, aceasta se va manifesta. Mintea încă poate funcționa și chiar funcționează excelent atunci când inteligența care ești, tu, o folosește și se exprimă prin ea. Poate că ai trecut ușor cu vederea perioadele scurte în care ești conștient fără să gândești, apărute deja în mod natural și spontan în viața ta. Este posibil ca tocmai să ai o manuală să te învârți prin cameră sau să aștepți la rând să te îmbarci într-un avion și să fii atât de prezent încât obișnuitul zgomot de fond mental al gândurilor se estompează și este înlocuit de o prezență conștientă. Sau te poți trezi că te uiți la cer sau asculți ce spune cineva fără să ai însă vreun comentariu interior mental. Percepția îți devine extrem de limpede, neumbrită de gândire. Toate aceste lucruri nu sunt importante pentru minte, pentru că ea are lucruri mai importante de care să se ocupe. De asemenea, aceste lucruri nu sunt memorabile și acesta este motivul pentru care e posibil să nu observi ceea ce tocmai ți se întâmplă. Adevărul este că e cel mai important lucru care ți se poate întâmpla. Este începutul tranziției de la gândire la prezența conștientă. Încearcă să te familiarizezi cu starea de necunoaștere. Aceasta te poartă dincolo de minte, deoarece mintea încearcă întotdeauna să concluzioneze și să interpreteze. Îi este teamă să recunoască faptul că nu știe. De aceea, când vei fi familiarizat cu această stare, deja ai trecut dincolo de mintea ta. O cunoaștere mai profundă și neconceptuală va ieși la lumină din această stare. Creația artistică, sportul, dansul, predarea unui curs, consilierea, excelența în orice domeniu afirmă faptul că mintea care gândește fie nu mai este implicată deloc, fie cade pe locul al doilea. O putere și o inteligență mai mari decât tine și care totuși fac parte din tine preiau comanda. Nu mai există procesul de luare a deciziilor, se întâmplă spontan acțiunea potrivită și nu tu ești cel care face asta. Stăpânirea vieții este opusul controlului. Ajungi în preajma unei conștiințe mai vaste. Ea acționează, vorbește, face treaba. Un moment de pericol poate aduce cu sine o încetare a fluxului gândirii, oferindu-ți astfel o idee despre ce înseamnă să fii prezent, alert, conștient. Adevărul cuprinde mult mai mult decât ar putea înțelege vreodată mintea. Niciun gând nu poate cuprinde adevărul. Cel mult îl poate indica. De exemplu, se poate spune... Toate lucrurile sunt în mod intrinsec unul. Aceasta este o indicație, nu o explicație. A înțelege aceste cuvinte înseamnă a simți adevărul pe care îl indică ele.